Вважай самогубство. Не втекти. Без вихідь. І досить жорстокі умови. Вирок виконати в перший день суду. Обмісковуючи, як мені чинити, я вперше, холодніючи душею, зрозумів, мені будь-що хочеться виконати вирок, а значить убити людину. Хороша вона чи погана – це вже справа інша. Я хотів це зробити. І чи не вперше отак ясно усвідомив це. Звичайно, можна було виправдовуватися перед собою, винити обставини. Однак оголена сутність моїх дій була саме такою. У мене з'явилося бажання виконати цю брудну роботу. І я її зробив. Суд мав розпочатися о 10-й ранку. Але вже два дні перед цим я завзято лагодив дах будиночка у дворі суду, в якому розмістилася майстерня по ремонту друкарських електричних машинок та калькуляторів. Завідуючий майстернею відверто радів. Скільки разів ходив у ЖЕК, щоб відремонтували дах, і от дочекався. Першого дня я зняв кілька листів бляхи на боці даху протилежному від приміщення суду і старанно вицюкував киянкою вирівнюючи листи. За два дні до горбатого діда-покрівельника звикли всі працівники суду і ремонтної майстерні. Я вимушений був працювати у всіх на виду, тому змінив свою зовнішність за допомогою гриму, бороди, вусів та горба. А Коли прикмет багато – вони залишаються в пам'яті. Сподіваюсь, таким і запам'ятали бляхаря. Старий горбун в окулярах з густою бородою та довгими вусами, котрий тягає по даху свою дерев'яну скриньку з інструментом. І в день суду вже з восьми годин ранку я взявся гупати киянкою, раз пораз поглядаючи у двір суду. Машина з підсудними прибула за десять хвилин до початку. Цього разу водію довелося зупинитися трохи далі від входу, у дворі, бо на шляху виросла купа будівельних матеріалів. Нові лати, листи, шиферу, стара бляха з даху. На ту мить снайперська дрібнокаліберка, повністю готова до роботи, вже лежала поруч зі мною. Ну, звичайно ж, ризик був великий. І відстань недалека, і втекти з даху непомітно не так просто – Однак діяв я за розробленим сценарієм і сподівався на успіх. Дверцята автозека відчинилися, і на металевому щаблі драбинки з'явився конвойний. Він обдивився до нічого підозрілого, скочив на землю. До нього підійшли ще двоє конвойних. Наготувались приймати підсудного. Він з'явився на прямокутті дверей у ту мить, коли я вже тримав палець на спусковому гачку. Втім, це не завадило мені ногою штовхнути донизу кілька листів бляхи. У їх гуркоті пострілу не було чути. Крізь оптику прицілу я бачив, куля вцілила убивці дітей над переніссям. Поки його тіло осідало на руки розгубленому конвою, я встиг переламати навпіл гвинтівку засунути її в ящик з інструментом, кинути зверху ганчір'я і швидко спуститися драбиною донизу. Утекти відразу можливості не було, тому я взявся вирівнювати до металевої рейки бляху. Через кілька хвилин конвой заметушився, викликали підмогу оперативників, з вулиці потяглися до суду цікаві. У цей момент я зумів, як мені здалося непомітно, вишмигнути дворами на сусідню вулицю. Там сів у автомобіль. Уже на повороті на панянку помітив, як за моєю спиною дайшники перекривають вулицю. Та був тепер за межами цього кола. Ще через кілька хвилин зняв із себе маску з гримом і перевдягнувся. Залишалося позбавитися одежі і гриму. Після операції Забілик отримав нові документи на прізвище Криворучка Юрія Андрійовича, уродженця села Груша Петрівського району Воронезької області. Крім цього, йому вручили дипломи випускника Московського держуніверситету і кандидата психологічних наук – права водія. Легковою автомашиною новоспеченого діяча науки доставили в Київ, де, якщо вірити паспортові, Громадянин Криворучко був прописаний з дружиною в провулку рибальському. Галина козуб зустріла чоловіка радісною посмішкою. Як добрався?» – запитала ще порога. Чудово виглядаєш? Немов новий долар. Та, мабуть, зголоднів? У мене все готове. Зараз підкріпися, а потім я покажу тобі наше гніздечко. «Ні-ні, тут нічого немає», – посміхнулася, перехопивши зацікавлений погляд. «Майже типовий приватний будиночок». «Поки що», – додала. Забілик зголоднів, тому якийсь час за столом було тихо. Галина мовчки сиділа навпроти, не торкаючись їжі, і безцеремонно роздивлялася нове, досить симпатичне обличчя чоловіка. Схоже, й друга операція пройшла успішно. «А чи вдалося лікарів зробити головне?» Холодний погляд чорної відьми, здавалося, проникав у самий мозок Забілика. Но відчуття було несприємних. Він невдоволено зиркнув на дружину. «Я думав, ти хоч наді мною не випробовуєш свої...» Він довго не міг добрати влучного слова, тому сказав «Чари!» «Ну, ти знаєш, мені це неприємно». «Іди відпочивай з дороги!» – неголосно сказала Галина. «Увечері у нас багато роботи!» «Ну, ти ж обіцяла показати замок!» – спробував бадюритися Забілик, майже фізично відчуваючи, як звалює його втома. Ледве встиг роздягнутися, і тільки що торкнулося подушки, відразу заснув. Незабаром до спальні увійшла Галина. З собою принесли якийсь прилад та невеличкий комп'ютер. Перевернула чоловіка-горілиць. Руки йому виклала вздовж тулуба. Кілька хвилин чаклувала над приладом. Нарешті приєднали до нього гнучкий шнур з роздвоєнням на кінці, що закінчувалися тонкими голками. Поклали їх біля чоловіка. На якусь мить Завмерла над ним, склавши перед собою долоні й великими пальцями обох рук, злегка торкаючись перенісся. Потім почала робити паси над забіликом, розгортаючи його біополе. Затим нахилилася й увіткнула голки з приладу одну за лівим вухом сплячого, другу навпроти серця. Натиснула на клавішу міні-комп'ютера. Спалахнув блакитним вогником екран монітора. Галина дістала з коробки невеличку сітку, схожу не то на корону, не то на антену, і одягла собі на голову. На екрані з'явився цілий ряд синусоїд. Обличчя чорної відьми просвітліло.